ABDULLAH ƏFİFİN ŞÜCAYƏTİ İbn-İziyyad əsirləri məscidin yanındakı evə göndərəndən sonra özü məscidə getdi. O, minbərə çıxıb Allaha həm sena edəndən sonra dedi, Allaha şükür olsun ki, haqqı aşkar etdi. Əmir əl Yezid və onun adamlarına kömək elədi. Yalancının oğlu Yalancını isə qətlə yetirdi. İbn Ziyadın sözü bura çətanda, Abdullah Əfif adlı bir nəfər ayağa qalxdı. O, ən yaxşı şiyələrdən biriydi. Onun sağ gözü Sübfeyn müharibəsində kör olmuşdu. Həmişə Kufənin böyük məscidində olardı və orada Sübhdən axşama qədər namaz qılıb ibadət edərdi. Abdullah Əfif qəzəbli halda İbn Ziyada belə dedi, ''Ey Mərcanənin oğlu!'' ''Yalancı sən və atandır. Yalancı səni küfə valisi edənin özü və atasıdır. Ey Allah düşməni, siz Peyğəmbər salavatullahın övladlarını öldürür, hələ kifayət etməyib müsəlmanların önündə fəxr edirsiniz.'' İbn Ziyad qəzəblənib nərə çəkdi. ''O kimdir?'' Abdullah İbn Ziyadın başına qışqırdı. ''Mənəm, ey Allah düşməni!'' Sən Rəsulullahın pak və günahsız övladlarını öldürürsən, elə bilirsən ki, müsəlmansan, eyvah, mühacir və ənsarın iqidləri hardadır ki, bu qanişən vəşkidən intiqam alsınlar. Rəsulullah bu günahkarı məlhun oğlu məlhun adlandırıb. Bu söz İbni Ziyadı daha da qəzəbləndirdi. Onun boynunun damarları şişti və yırtıcı heyvan kimi nərə çəkdi. Abdullahı mənim yanıma gətirin. O məlunun məmurları Abdullahı tutmaq üçün hər tərəfdən hücum etdilər. Lakin Abdullahın qəbilə başçıları onu yırtıcı düşmənin canaqlarından xilas etdilər. Onlar Abdullahın əmisə oğlanları idilər. Abdullahı məsciddən çıxarıb öz evinə çatdırdılar. İbn Ziyad qalbi kinlə dolmuş, gözləri bəbəyindən çıxmışdı. O, məmurlara əmr etdi ki, Abdullahı evində tutup onun yanına gətirsinlər. Bir dəstə məmur Abdullahın evinə sarı yollandı. Abdullahın tayfası bu xəbəri eşidib bir yerə toplaşdı. Yəmən qəbilələri də Abdullahı qorumaq üçün onlarla birləşdilər. İbni Ziyad vəziyyəti belə görən halda, Müzir qəbilələrini bir yerə toplayub, Mühəmməd İbni Əşəsin sərkərdəliyi ilə Onları döyüşə göndərdi. Onların arasında qızğın döyüş başladı. Hər iki tərəfdən çoxlu ölen oldu. Nəhayət İbn-İziyadın qoşunu Abdullahın evinə soxuldular. Onun qızı qışqırdı. Atacan, düşmən qoşunu içəri girir. Abdullah dedi. Qorxma, qızım, qılıncı ver mənə. O, qılıncı atasına verdi. Abdullah mübarizəyə başladı. Abdullahın qızı atasına dedi Atacan, ey kaş kişi olaydım və sənin gözünün önündə Peyğəmbər Salavatullahın əhl-i öldürən bu namərd xalqla vuruşaydım İbn Ziyadın qoşunu hər tərəfdən Abdullaha hücum çəkir o isə özünü müdafiə eləyirdi Abdullah kör olduğu üçün qızı ona kömək eləyir düşmənin hansı tərəfdən hücum çəkdiyini atasına deyirdi Nəhayət Oşun öz hücumunu daha da gücləndirib onu mühasirəyə aldı. Abdullahın qızı qışqırdı: "Ey va, atamın işi çətinləşdi, onun heç bir köməyi yoxdur." Abdullah öz qılincini başı üstündə fırladır və deyirdi: "And olsun Allah'a, əgər gözlərim kör olmasaydı, sizin işiniz çox çətin olardı." İbn Ziyadın qoşunu arası kəsilmədən vurışaraq onu tutdular. Abdullah'ı i̇bn Ziyadın yanına gətirdilər. İbn-i Ziyad onu görən kimi dedi, Allaha şükür olsun ki, səni xar etdi. Abdullahi dedi, Ey Allah düşməni, Deyirsən Allah məni zəlil elədi? And olsun Allaha, əgər gözüm görsə idi, dünyanı sənin üçün qaranlıq eləyərdim. İbn-i Ziyad dedi, Ey Allahın düşməni, Osman İbn-i Əfvan haqqında nə deyirsən? Abdullah onu təhkil edərək dedi. Ey bəni Əlacın qulu və ey mərcanənin oğlu! Sənin Osmanla nə işin vardır? Əgər pisliyə liyibsə, Allah taala özü ədalətlə onun hökmünü verəcək. Osman haqqında yox, özün, atan, yezid və onun atası haqqında mənlə soruş. İbn-i Ziyad dedi. Allaha hand olsun, ölüm şərbətini sənə içirtməyincə heç nə soruşmayacaqam. Abdullah Allaha həmdi səna etti. Sonra İbn-i Ziyada dedi, Sən hələ doğulmamış, mən şəhadət arzusunu edib, xalqın arasında ən namərd və məlun şəxsin əli ilə şəhid olmağı Allahdan istəmişəm. Lakin gözlərim kör olandan sonra şəhadət feyzindən naümid olmuşdum. İndi isə... Allaha şükür olsun ki, na ümidli dövründən sonra yenidən məni öz məqsədimə çatdırdı və mənə sübut etdi ki, keçmiş duam qəbul olub. Bu dəyişmədən sonra İbn Ziyad onun ölüm hökmünü verdi. Abdullahı qətlə yetirdilər. Onun cəsədini Kufənin küçələrindən birində dardan astılar. Ravi deyir: Übeydullah İbn Ziyad Yezid İbni Muaviyyəyə məktub yazdı və ona İmam Hüseyin əleyhissalamın şəhadəti və Əhli Beytin əsir olması haqqında məlumat verdi. Həmçinin o Mədinə şəhərinin valisi Əmr İbni Səyid Asa həmin məzmunda məktub göndərdi. Əmr İbni Səyid məktubu alandan sonra minbərə çıxıb İmam Hüseyin əleyhissalamın şəhadət xəbərini xalqa çətdirdi. Bu xəbəri işidən bəni Haşim tayfası ah nalə edib, Önkür-önkür ağladılar. Onlar yas məclisləri qurdular. Əqil İbni Əbu Talibin qızı Zeynəb rövzə oxuyub deyirdi. Əgər Allahın Rəsulu soruşsa ki, mənim vəfatımdan sonra əhl-i beytimlə necə rəftar etdiniz, nə cavab verəcəksiniz? Allahın Rəsulu deyəcək, siz zəmanənin və ümmətlərin ən axırıncı ümmətiydiniz. Sizin öhdənizdə olan haqqımı yerinə yetirmədiniz, halbuki sizə nəsiyyət etdim ki, məndən sonra əhl-i beytimə pislik eləməyin.